Закривши очі, побув якусь ніж, щоб через спочинок перемогти неміч і спинити морок перед очима. Втома ніби чад зробила недужим, і треба виповітрити її з крові, бо крок, підрізавши, звалить на сніг. Так і пересилив її Мирон Данилович, розкрив очі, що слабували з недокрів'я, і обернувся поглядом до степу. По білості сніговій темніли одягами люди, жертви домагання, мов крих гречаного хліба на святковому обрусі. Дивився недужий, болісно було на серці, і ніби сам теж серед неживих уже почуттями вбитий, чи зготований до гибелі. Тільки тінь його істоти пробує відійти від рудої стіни так трудно, з гіркими зусиллями в кожному кроці. Крізь недужість, як полон, примарюється щось від вирішеності, ще невідомої, але вже відсвіченої в глибані відчуття. Тилу добився до хати, впав і, накрившися старими одежинами, заснув, як у домовину похладений, ні сновиддя, ні чуттєвих примар. Тільки, здається, неозначима і неформна струна, провівшися в обширі, себе звучно тремтіла з неспокою, що супроводив сон. Прокинувся надвечір і обторкав виразку, прошити під пліччя, без широких розривів Кров, запікшись на обох, від тулинах закрила їх. Одежа пристала, і треба її відривати, але боляче. Він скіп'яти води і, наливши в миску, набирає долоною, відмочує полотно. Згадав, що збереглася в хаті скляночка з решткою йоду на самому дні. Коли старший син, босий, пішовши в сарай, наступив на дошку з цвяхом, то зразу ж купили в аптеці йод мазати прокол. Потім викрапували на дрібніші виразки. Мирон Данилович вирвав пірце з гусячого крила, що ним колись обмітали свіжоспечений хліб чи пироги, чисто обмив, витер, намочив йодом і повів по вражених місцях. Запекло гостро, тоді перев'язався. Від малясника, запитого водою, так знудило, що відчув падучу кволість і холодний, з ляховою вогкістю біль в шлунку. Ліг і заплющив очі, поклав обидві долоні на живіт, його. Відчув, як біль поволі стишується, навіть думка просвітлішала, знову відкрила собі виразність речей. Треба скоро забрати картоплю з гагату, обмислюючи справу, западає в сон. Похитуючись, вийшов на околицю ввечері і побачив, рідко хто хоронить мертвих, неспроможні люди. Тільки в кількох видовинках сім'ї покійних копають ями. Здоровіші вивезли поранених санками. Сліди від полозочків, покроплені кров'ю, простяглися до села. На ніч відступили хмари з частини зоряного неба, і при його світлі чотири постаті поспішили в степ. Коли погустішла темрява, то супроти неї змерихтіли свічкові огники й кадильні, мов сузір'я, що впало і тримтить біля снігу. Забринів один голос. «Старечий!» врочисто проказуючи речення, часом зриваючися хрипко, Три інші озвалися, як супровід йому, разом в скорботі співу, більший за всі ридання землі, вести відправу, від лиця всіх. З благанням помилувати грішних рабів. Огники переходили в один бік і в другий, ніби по складених напрямках, що сполучають дірки в рисунок, Приходили через темряву і вели з собою співучу печаль, звернену в невидимість найвищого неба, що зверх всіх світів, мов світляна гора, вічно білії від присутності отця людей і янголів. Катранник слухав і не міг відійти. Здається, лежала перед очима на весь далекий обмір розкрита книга з тайною значення, що його душа не могла обняти, китаючи святучих літер. Але вона належить до неї, молостання власність, якої жовтий володар не міг відібрати, грабуючи життя. Перед світанковий сутінок. Видно вже, як люди тягнуться по снігу, важко переставляючи ноги, дехто ліс. Багато селян простою подовж колії, випередивши слабіших, що розсипані в степу. Потяг спішить мимо мертвих і мимо живих, Більшістю теж приречених, хто намагається вийти з морозної пастки. Чи зупиниться потяг рятувати їх? Ні.